Розділ 9, у якому під час таємної місії у шльонську Рейнемон піддається численним і різноманітним перевіркам лояльності. Сам він зносить це доволі терпляче, на відміну від Самсона Метка, який почувається ображеним і не приховує цього. Вони летіли країною, яку охоплювала весна, летіли в скач, розбризкуючи воду і болото з розмоклих шляхів. За градцем форсували мураву, добралися до опави, столиці Пшемика, князя з роду перемишлідів. Тут поїхали повільніше, щоб не викликати підозри. Коли вони віддалялися від міста, з якого йому слід били дзвони на Ангелус, Рейневон зорієнтувався, що тут щось негаразд. Зорієнтувався почасти самостійно, а почасти скерований промовистими поглядами Шерлея. Якийсь час він міркував і прикидав – «Чи бува не помиляються?» Виходило, що ні, що воно так і так. Щось тут було негаразд. «Щось тут негаразд. Не так, як має бути, Берджику. «А?» «Ми мусили їхати на карніві глухолази, так казав Прокоп, на північний захід. А їдемо на північний схід. Це Ратиборський гостинець!» Берджих зі стражниці розвернув коня, під'їхав близько. «Стосовно гостинця, Підтвердив він холодно, дивлячись рейнованові в очі. «Ти маєш цілковиту рацію. Стосовно решти – ні. Усе ну, гаразд, і все так, як має бути». «Прокоп казав? Тобі казав!» – перебив Бедржих. «А мені наказував. Я командую цією місією. У тебе є щодо цього якісь заперечення?» «Може, мали би бути!» – озвався Шерли, під'їжджаючи своїм красеним воруним. «Бо в мене є!» «А може...» Самсон на великому списничому гирі під'їхав до Берджиха справа. «А може варто було б спромогтися на дещиці щирості, пане зі стражниці? Трохи щирості та довіри, хіба це ж так багато?» Якщо промова Самсона й приголомшила Берджиха, то лише ненадовго. Він відірвав очі від очей Велета, глянув скоса на Шерлея. Поглядом дав сигнал своїм чотирьом підлеглим, Моравцям із затятими пиками і кострубатими лапами. Погляду було досить, щоб муравці на команду опустили лапи і поклали їх на держаки підвишених до сідал сокир. «Трохи щирості, так?» – повторив він, кривлячи губи. «Добре, ви перші. Ти перший, велетньо. Хто ти насправді?» «Его сумку і сум!» «Я той, хто є латина. Ми ухиляємося від теми. Шарлий не тягнув водила свого вороного. «Ти даст сире, не невинові пояснення. Чи я маю це зробити?» «Зроби це ти. Я радо послухаю». «Ми несподівано змінили маршрут», – негайно почав Демирит, «щоб обдурити шпигунів, єпископських головорізів та інквізицію. Ми подорожуємо ратиборським гостинцем, а вони, певно, виглядають нас під Карновим, і там, певно, зробили на нас засідку». Ми їм донесли, куди ми поїдемо. Ти їм про це доніс, Рейнмире. Ясно. Рейн і стягнув рукавицю. витер чоло. Усе ясно. Виходить, Прокопові все-таки було мало клятви на розп'яті. Він далі мене перевіряє. Чорт забирай. Бедржих зі стражниці нахилився в сідлі, сплюнув на землю. Ти йому дивуєшся? Ти на його місці зробив би інакше. То він тільки для цього послав мене на Шльонськ? щоб піддати мене випробуванню? Ми тільки для цього товклися такий шмат дороги і пробралися вглиб ворожої території? Лише і виключно для цього? Не виключно! Бедржих випростився. Аж ніяк не виключно. Та годі про це. Час підганяє. Рушаймо. Куди? Я запитую, щоб донести єпископським головорізам. Не перегинай, пал, курейни вони. Поїхали. Вони їхали вже без поспіху розмоклою дорогою серед лісів. Попереду двоє муравців, за ними бедержих Ірейневан, далі Шерлей Самсон, останніми ще двоє муравців. Їхали обережно, як не як вони були на ворожій території, на землях Ратиборського князівства. Молодий князь Миколай був завзятим ворогом гуситів, навіть завзятішим, ніж його давно померлий батько. Сумно звісний герцог Ян на прізвисько Залізний. Герцог Ян, щоб допекти гуситам не боявся навіть задратися з могутньою Польщею і її королем. У 1421 році він спровокував серйозний дипломатичний інцидент, схопив і заарештував цілий кортеж чеського посольства, яке прямувало до Кракова. А послів на чолі з пливовим і багатим Вілемом Косткою з поступиць пожбурив у темницю, пограбував до сорочок і продав люксембуржцеві, який звільнив їх аж після різкої ноти Ягайла за посередництво за Чорного Загарбува? Тож пильність була виправданою. Якби їх упіймали ратиборці, їм не допомогли б ні ноти, ні посередництво, повисли б у зашмургах без жодних церемоній. Вони їхали. Беджих глипав на Рейневана, Рейнемон не приязно глипав на беджиха. Це зовсім не скидалося на початок доброї дружби. Бедржих зі стражниці походив за чутками зі шляхти, але дуже вже дрібно помісної. До революції він начебто був кліриком. Хоча він не здавався старшим Зарейнована, і, мабуть, старшим таки не був, за плечима мав довгий кольоровий бойовий шлях. На боці революції він виступив одразу ж після її вибуху, піднявшись, як і багато хто, на хвилі ейфорії. У 1421 році як Тебориський проповідник та емісар, він розбурхав гусицьку бурю в Мораві, котра доти залишалася вірно люксембуржцеві. Його творінням був моравський новий табор на угарському острозі, славний головним чином нападами на монастирі та спаленням костелів зазвичай разом із духовенством. Після кількох боїв з угорцями Люксембуржця, коли почувало ставати жарко. Бедржик залишив Моравію муравцям і повернувся до Чехії, де пристав до Оребітів, а потім до меншого табора Жишки. Після смерті Жишки зв'язався з Прокопом Голим, якому служив як кад'ютан для спеціальних доручень. Він перестав займатися проповідуванням, зголив апостольську бороду разом з вусами, перетворившись на юнака, родом прямісінько зі святих образків. Хто його не знав, той міг на це купитися вони. що нам треба порозмовляти. Може, воно вже якраз і час. Мені бачиться ситуація найвищою мірою гидка, і з мене вже просто-напросто цього досить. Прокоп наказав мені їхати на шлюнськ. Я слухняно виконав наказ, і як видно, я помилився. Мені слід було відмовитися, незважаючи на наслідки, а тепер я тут більш його знаю, навіщо? Це для випробування? Як знаряддя провокації? Чи який предмет? Чи виключно для того, щоб... Я тобі вже казав. Різко перебив Бедржих. Що зовсім не виключно. Ідея несподівано змінити маршрут була моя. Прокоп тобі довіряє. Зрештою, щодо місії на Шльонську нього не було вибору. Ми їдемо зустрітися і провести переговори з певними особами. Ба навіть особистостями. Ці персони поставили умову. Умову дивно і несподівано. Зажадали, щоб ти, Рейнмери Збиляви, Сам, як є, особисто, брав участь у зустрічах і переговорах. Не запитуй мене чому. Я не знаю чому. А може ти знаєш? Не знаю. Вір або не вір, але для мене це так само дивно і несподівано. Настільки, що я вловлюю тут твій черговий підступ. бо ти ж мені й далі не довіряєш. Бедржих зі стражниці різко садив коня. «У мене є пропозиція», – сказав він, випрямляючись у сідлі. Незалежно від усього, давай укладемо перемир'я, ну, хоча б лише на час цієї місії. Ми пробралися в саму середину ворожого табору. І ми погано закінчимо, якщо не будемо довіряти один одному. Якщо не будемо солідарними, уважними і взаємно готовими спільно обороняти наші задниці, якби часом до того дійшло. Ну то як? Потиснеш мені руку? Потисну. Але з цього моменту між нами щирість бедржиху. Щирість рейнувана. Наступного дня вони проминули містечко Кшановіце і добралися до села Боянів, що відзначалося суворим будинком конвенту – філії монастиря ретиборських дів-домініканок. Від ретибора, як підрахував Бедржих, їх віддаляла якась миля. «Нагадаю, – він зібрав команду і почав інструктаж, – що ми, купці з Прусії, з Ельблонга, були в Угорщині, саме вертаємося звідти». Ми пригнічені, бо під одрами нас перестріли і пограбували гусити. Рейно, вони шарлей розмовляють німецькою, я знаю. А ти, Вернигоро, хто ти і що ти? Я говорю всіма мовами людськими. Проте став я, наче бубу гудячий, як та мідь дзвінка. А звати мене Сумсон, тож звертайся до мене на ім'я, коменданте. Вдалині вони вже бачили стіни і вежі. Спершу ще навіть не доїжджаючи до підгороддя. Минулий костелик, цвинтар і шибаницю, що прикрашала собою вершину плаского пагорба. На її поперечені під легеньким вітерцем вигойдувалося декілька тіл на різних стадіях розкладу. Вішать навіть на страсному тижні, зауважив Шерли. Значить, існує попит, значить, ловлять. Тепер усюди ловлять, знизав плечима Бедрих. Після минулорічного рейду всюди бачать гуситів, психоз страху. «Рейд навіть не торкнувся Ратиборського князівства», – зауважив Рейнуон. «Вони гуситів навіть не бачили». «А чорта хтось бачив? Але всі бояться». Вони проїхали через затягнуте димами підгороддя, наповнене голосами різноманітних тварин та відзвуками занять, за які люди, звичайно, борються, щоб заробити. Під Миколайською брамою сиділо з добрих чверть сотні жебраків, які являли світу з підлахніття загоїні культі та виразки. Бедржих кинув їм кілька мідних монет. Це для підтримання легенди і прикриття. Вони в'їжджали до міста як купці, а серед купців побутувала мода на милостиню, дари та інші подібні демонстрації. «Тут ми розділяємося», – заявив він, коли вони виїхали з-під брами і опинилися біля монастиря домініканок. «Ви знаєте, Рати Бор, я сподіваюся, це вулиця Дівоцька, якщо поїдете нею прямо, доїдете до ринку, від якого відходить вулиця Одрянська, що веде до одноіменної брами. Там є заїжджий двір під назвою Млинова вага. У ньому ви зупинитеся і зачекаєте на нас, тобто на мене і на рині вона». «А ви тим часом вирушите за іншою адресою», – примружився Шарлей. Яку якщо можна знати?» «У принципі, можна». Обличчя Беджиха не здригнулося. «Але чи варто? Якби хоч хоч щось пішло не так, цю адресу можуть випитувати. Тоді краще мати змогу прикритися незнанням». хоч тьху-тьху щось пішло не так», – спокійно сказав Демарит, «може, треба буде витягувати ваші задниці з хелепи, і тоді знання може виявитися помічним, на відміну від незнання». Проповідник якийсь час мовчав, покусуючи губу. «На ринку, – нарешті сказав він, – східний бік ріг довгої, дім під золотою короною». Помилитися було неможливо. Кам'яниця зі східного боку ринку на розі вулиці Довгої була прикрашена на фасаді чималим рельєфом, що зображував золоту корону серед рослинних мотивів. Сховані в підсінні двері нагадували ворота фортеці. Так само довго довелося в них калатати, щоб дочекатися реакції. Бедржих Калата і стихалаєвся. Рейневон оглядався, видивляючись, чи ніхто не стежить. врешті решт їм відчинили, вислухали, провели і ввели. Рейневон аж видихнув зі здивування. Приміщення, в якому вони опинилися, було ідентичне Вроцлавському, де він у лютому отримував депозит от Тобейса. Ідентичне майже в усіх деталях, включно з гданськими меблями, каміном – і великою картою на стіні навпроти. Службовець, котрий засідав у знайомому приміщенні, теж здавався знайомим. І не дивно, бо це був той самий службовець. Вітаю вас у красивому і багатому ратиборі. Службовець компанії фугерів піднявся за столу, знаком показав їм сідати. Пан Бедржих зі стражниці, гадаю. Справді так, підтвердив проповідник, це... Рейнмар фон Беляуbusch хмикнув. З усмішкою перебив службовець. Я вже мав приємність, ради ваше це бачити. Радий констатувати, що вашець переможно вийшов з різноманітних турбацій, що припали на це долю. А це, пане зі стражниці, прийшов переказати гетьмановий Прокопові Великому, що мене втішив вигляд пана Рейнмара. Я це зроблю, відповів Беджих з кам'яним обличчям. Бо тобі варто було б знати, Рейнмаре. З губ службовця не сходила усмішка. Що твоя присутність тут свирідна перевірка. Тест на довіру. Гейтман Прокоп вирішив піддати випробуванню компанію фугерів. Компанія ж, яка ніколи не залишається в боргу, піддала випробуванню Гейтмана Прокопа. Результат випробувань, як я можу бачити, є надзвичайно сприятливим для всіх. Пропоную перейти до справ. Кисло про мови Час підганяє. Тоді бережімо час і слова, погодився службовець. Час – це гроші, а вербі сутномі сутен домест. Слова слід витрачати так само щадливо, як і гроші. Латина. А говорити нам усе-таки про гроші. У повітрі запахло війною, нерву збелі пекуня. Гроші – нерв війни. Латина. Тож я слухаю, пане зі стражниці, які очікування стосовно пекуні в гетьмана Прокопа, Верховному справці військ табора, на яку суму оцінив табор свої потреби. Яка сума вас задовольнить? Сто тисяч кіпрацьких грошей. Службовець погладив гладко вигулене підборіддя? Це немало, скажу більше, це багато. «Ітьман Прокоп пропонує, щоб компанія розглядала цей інвестицію. Війна – занадто ненадійна річ, щоб залучати до неї такий великий капітал, сподіваючись на майбутні прибутки», – відповів службовець. «Така інвестиція не може розглядатися ще з моральних та етичних причин. Компанія фугерів, наче дружина Цезаря, повинна дбати про свій імідж і репутацію, отже залишається позика». Конфіденційний кредит. Ми надамо вам кредит, ви його виплатите, скажімо, протягом трьох років, звичайно з процентом. Процент, ясна річ, буде високий, але безготівковий. Це означає? Підняв брови Бедржих. Без готівки? Так, воно саме це й означає. Безготівковий, тобто без готівки. Наданий кредит ви виплатите за номінальною вартістю, а відсотки у вигляді послуг. «Яких?» «Не пізніше, ніж через рік», – почав після напруженої мовчанки службовець Фугерів. «Ви вирушите з великим рейдом на Саксонію. Так складається економічна, політична та військова ситуація. Експедиція матиме головною мірою грабіжницький характер, та не менш важливими будуть її другорядні цілі – експорт революції, пропаганда і нагнітання страху» а ще розгромити ворожу економіку, зламати бойовий дух ворога і зруйнувати плани щодо чергового христового походу на Чехію. Бедржих не прокоментував. Його обличчя не здригнулося, але очі промовили багато. «З огляду на масштаб заходу, вівдалі службовець, табор укладе союз із сирідками і Прагою. У глиб Саксонії ви ввійдете, як неважко здогадатися, «Через Рудні гори, долину Ельби, вирушити на Дрезден і Мейсен. І там розпочнете виплачувати відсотки за кредитом, який вам надасть компанія, шляхом послуг. У вас бувають проблеми з запам'ятовуванням, пане зі стражниці?» «Не буває. Це добре. Послуга перша. Знищити скляну гуту в Гласхюте. Ага. Вона, як здогадується, належить конкурентам?» «Не здогадуйтеся, пане Бедржиху». Бо це не гра в загадки. І не жодна інша, близька за характером народна забава. Далі. У Ленгефельді є копальне залізної руди, Ви знищите кола і кінні приводи, що використовуються для відведення води, черпаки, промивні решета роздрібнувачі і ступи для дроблення породи молоти. Хвилько, ще раз, що ми маємо там знищити? Усе. Усміхнувся самими губами службовець компанії фугерів. Ясно. У рамках подальших послуг голос службовця був холодним і безпристрасним. Зруйнуйте шахту, копальні в Гермсдорфі, плавильну піч, фрешувальню і всі горни. знищити копальню срібла в Мар'їнберзі, копальня вугілля у Фрейтеллі і копальню олова в Вальтенберзі. Запам'ятаєте? А вже ж! Чудово! Якщо табор погодиться на умови, сто тисяч кіп грошів вам буде доставлено протягом місяця. Це все, пане зістражниці. Прошу перейдати гетьманові прокопу вирази пошани, А пана фон Беляу, я попрошу залишитися. У мене до нього два слова. Приватно». Бедржих поклонився, кинув на неприязний погляд і вийшов. «Твої справи у Вроцлаві складаються на найкраще». Почав службовець, як тільки вони залишилися віч на віч. «Я знаю, що ти покладав надії на вівтариста, Котрого звати оцем Феліціяном. Ці надії марні. Вівтарист тобі не допоможе. Він сам потрапив у халепу, З якої йому нелегко буде викарскатися. Будь-який контакт із ним зараз рішуче протипоказаний. Рішуче протипоказані також візити до Вроцлава І до прилеглих місцевостей у широкому розумінні». А Феліціян щось дізнався про «Ні, ні він, а ні будь-хто інший». «Що з моїми друзями? Вони в безпеці? Я можу бути за них спокійним?» «Ніхто не є в безпеці в наші часи. А таку розкіш, як спокій, не можуть собі дозволити навіть найсильніші світи цього. Я можу тільки повідомити тебе, що грабіся Гемпеля на прізвисько Аллердінгс у Вроцлаві нема, він зник». «Виїхав в місце перебування невідоме. Аптекаря чи бульку ніхто з тобою не пов'язує. І не пов'яже. Щодо цього покладися на компанію». «Я дякую. Ще одне. У лютому з рук вроцлавських стражників мене врятувала жінка. Чи ви часом нічого про неї не знаєте?» Службовець усміхнувся. «Жінка, Рейнмари, пух немарний. Компанію фугерів цікавлять виключно важливі питання». Натяк на слове густева у поемі Міцкевича Дзяди Жінко, пух намарний, ти неспокійна істота, які стали крилатими. Бедржих не чекав під короною, пішов геть. Рейневан зостався на ратиборському ринку сам. На відміну від гамірного і пульсуючого діяльністю підгороддя, всередині своїх мурів, Ратибор здавався тихим, іначе пригаслим. Рейневон, який не був тут часто не знав, чи це місто таке зазвичай, чи його мешканцям передавалася важка атмосфера страсного тижня. Під парафіальним костелом Вознесіння, повз який він саме проходив, збиралися люди, котрі йшли на месу. Але вірних скликав не дзвін. Був страсний четвер. Звони храмів оніміли. Їхню функцію виконували дерев'яні калат, але щастокотіли неприємно і зловісно. Рейневон прямував якраз до костелу але раптом повернув у бік ратуші. Він тривожився раз у раз, зиркав через плече, щоби переконатися, чи за ним не стежать. Винен у цьому був службовець фугерів, який досить рішуче наказав бути пильним і порадив повертатися іншою дорогою, бажано з використанням чарівного амулета Пантелеона. Однак у вже не було Пантелеона. Маскувальний артефакт залишився у Вроцлаві, в аптеці під мандрагору. Під кінець перебування у Роцлаві, остерігаючи шкідливих для здоров'я побічних наслідків носіння мулета, Рейнеман сховав його в сіннику і не користувався ним. Мабуть, тому його й схопили. Тепер він волів бути аж надто обережним. Замість того, щоб піти прямо до товаришів до млинової ваги, він став заплутувати сліди, зайшов у багатолюдні соконні ряди. Зупинився біля лавки римаря, де натовп був найбільший. Пильно спостерігав за перехожими, а жоден не скидався на шпика. Він зітхнув з полегшенням і мало не вдавився, коли хтось зненацькав його по плечу. «Слава Ісу! сказав Лукаш Божичко. Ласкаво просимо у шлянь скрейне мене. Де ж це ти був так довго? Ну, не змушуй мене чекати, поквапив божичку. «Яку інформацію ти для мене маєш?» На темному подвір'ї, куди він затягнув Рейневона, тхнуло квашеною капустою, блювотинням і котячою сечою. «Ну жба ну підганяв поляк. «Покажи, що з тебе є користь!» «Якщо ти зумів мене тут знайти...» Рейневон сперся спиною об стіну. «То ти володієш незмірно кращою інформацією, ніж я. З того, що я знаю, тобі користі не буде». Бо я не знаю практично нічого. Твоя Юта має під нашою кустодією повний люксус, повний пансіон і тепло, чисто, і вигідно, як у мами, бо краще, бо товариство цікавіше. Божечко, здавалося, його не чув. Цей люксус не дешевий. Ми експенсуємо на нього гроші. Ну ж бо, переконай нас, що ми не кидаємо їх на вітер. Я нічого не знаю. «Немаю про що донести». «Ти мене розчаровуєш». «Мені прикро». «Прикро тобі ще може бути», – прошепів Божичко. «Ти маєш мене за ідіота? Я знайшов тебе тут. Бо як ти слушно здогадався, володій інформацію. Та знаєш, що ти близько Прокопа, близько Горна, близько Беджиха зі стражниці, близько Корибутовича. Ти неодмінно мав щось чути, щось бачити». От ти свідком або учасником чогось. Воєнні плани, політичні задуми, союзи і пакти, способи отримання фінансових коштів, ти неодмінно маєш щось знати. Я нічого не знаю. Божичко тупнув ногою, відганяючи коте, що ластився до халяв. Є дві можливості, сказав він. Перша, ти брешеш, друга ти дурень і розмазня. В обох випадках ти виявляєшся непридатним. «Обидві можливості ставлять на тобі хрест, як на цінному співпрацівникові. Це погано для тебе, а ще гірше для твоєї юти. Люксус, який вона зараз має, ми легко можемо її позбавити, а зручності поміняти на незручності настільки незручні, що буде просто боляче. Ти обіцяв, що ви її не скривдите?» «Порушуєш обіцянку». «Подай на мене в суд». «Я знаю про дещо, що вас може зацікавити», – випалив Рейневон. «Якщо вас цікавить майбутнє світо?» «Кажи!» У 1431 році, ймовірно, в лютому, помре папа Мартін V. За чотири тижні до Великодня Конклав проголосить папою Габріелі Кондульмера, кардинала Сієна, який фігурує в пророцтві Малахії та Люпа Коелестіна, небесна вовчиця. Верш ніж це станеться!» Помре Вітольд, великий князь литовський. Помре князем, королівської корони йому не буде дано. Інтриги люксембуржця залишаться безрезультатними. Смерть Владислава Ягела, короля Польщі, станеться року Божого 1434-го. Наприкінці травня або на початку червня Сегізмунд Корибутович переживе обох своїх дядьків. «Від кого в тебе ця інформація?» «Якщо я скажу, що від однієї чаклунки і від одного духа з того світу, ти повіриш?» Відігнаний кіт нявчав. Божичко якийсь час міряв ринвана проникливим поглядом. «Повірю!» – нарешті сказав він. «Бо звідки ж, якщо не з того світа, або з чарів?» «Я дещо про це знаю. Як і ти, я адепт таємного знання. У цьому нема нічого принизливого». Адже ніхто інший, як троє волхвів, першими привітали Ісуса у Віфлеємі, принісши йому миро, ледене і золото. Дякую за відомості, ми їх використаємо без жодного дубів. Але цього замало. Навіть мало, я хочу знати...» Він замовк, випростився, підвів голову жестом, наказав Рейневанові мовчати. Рейневан прислухався, але не почув нічого, крім нявкання кота гамору розташованих неподалік суконних рядів і стукати дерев'яних калатал з костелу Вознесіння. Принюхався, бо йому здалося, що у смороді подвір'я раптом війнуло легеньким запахом розмарина. «Що таке, Божичко?» Лукаш Божичко замість відповіді хапнув Рейнемона за рукав і сильно смикнув. Рейнемон втратив рівновагу, спробував ухопитися за стовп, але замість стовпа схопився за людину. Абсолютно невидимо в темноті та блискавичне, як тінь. Людина сильно відштовхнула його, перш ніж упасти, він помітив зблиск леза. Побачив, як на цю людину кидається божичко. Клинок скриготнув по стіні. Почувся звук удару, і одразу ж люта лайка. Другий удар, а тоді загриміли і затріщали, ламаючись дошки. Щось сяйнуло із силою блискавки. Намить освітивши подвір'я, повітря завило... Сильний запах озону і терпентину засвідчив про гойційську магію. Рейнево не збирався чекати і з'ясовувати, хто наслав заклинання. Він зірвався з землі, скочив на штабель дров, перемахнув через паркан, сусіднім подвір'ям кинувся у бік міської брами. Він був швидкий, але недостатньо. Хтось раптом кинувся йому на спину і збив з ніг, притиснувши до землі. «Спокійно!» – муркнув йому на вухо, «М'який, молодійний жіночий Альт. Спокійно, рейни мене!» Він послухався. Натиско слаб. Жінка, яка говорила Альтом і невловимо пахла розмарином, допомогла йому встати. «Інквізитор, на жаль, утік», – сказала вона ледь помітно у пітьмі. «А шкода. Як би його спіймати, може, вдалося би витягнути з нього, де тримається Польдівно?» «Сумніваюся!» Він поборов здивування і опір пересохло у горла. Сумніваюся, щоби вдалося. «Може, і правильно сумніваєшся», – погодився Альт. «Але я принаймні добряче його настрахала. І двічі гупнула неслабо так, бо в рукавиці в мене кастет. У нього аж зуби задзвеніли, щоб утекти мусив скористатися магією клятий чарівник. І тепер він відіграється на юті. Він цього не зробить, а тебе якийсь час...» боятиметься діставати. «Хто ти?» «Не так швидко, не так швидко», у збудливо модульованому голосі зазвучала насмішка. «Я порядна дівчина, з принципами. Коїтос не раніше, ніж на третьому побаченні. Освідчення, щире зізнання та інші фамільярності на четвертому або іще пізніше. Тож п'яно, хлопче, п'яно. Тобі вистачає знати, що я на твоєму боці». Ти врятувала мене у Вроцлаві. Я ж казала, я на твоєму боці. Пильную, щоби з тобою не сталося нічого поганого. У рамках цього пильнування хочу допомогти тобі повернути кохану. З цією метою пропоную зустріч у Счегумі. Коли? Третього дня місяця та муза. На вулиці Костельні. Поблизу школи та будинку командорі Іванітів. Оскільки я не зовсім впевнена, як у тебе складеться з часом, я зазиратиму туди і наступні три дні. Якщо для тебе справді важлива твоя наречена, вкладися в цей термін. Чому саме з чого? Це близьке мені місто. Чому ти мені допомагаєш? У мене тут власний інтерес. Який? На сьогодні такий, сказав розмариновий Альт. Невдовзі один твій старий знайомий попросить у тебе поради. Він повинен прийняти рішення, але вагається, Зроби так, щоб він перестав вагатися, зміцни його в переконанні, що перша думка була правильною і що він чинить так, як треба. Я не розумію. Зрозумієш, бувай повертайся до друзяк. Ну чому ти ще тут? Скажи мені тільки одне. не мене, ти людина? нормально людська жінка. Що до цього питання, відповіло йому з пітьми насмішкувати хихотіння. Думки розділилися, а кажуть різне. Наступного дня, у стресну п'ятницю, раннього і сумного ранку вони покинули Ретебор. На розпити про мету і маршрут подорожі Бедржих натякнув щось про Краківський тракт, який вів на схід. Але нікого не здивувало, коли вони, залишивши праворуч міст на Одрі, поїхали на північ, лівим берегом, а на роздоріжжі, до якого невдовзі добиралися, вибрали менш людний шлях. Той, що вів на козла. Про події попереднього вечора Рейневон не проговорився товаришем ані словом. Проповідник підганяв, тож вони їхали швидко і ще до заходу сонця побачили вежі міста. Рейневон ще раніше здогадався, що це за місто, тож коли вони, не доїжджаючи до козла, різко повернули на захід у ліси, уже знав, куди і до кого вони прямують. А якщо в нього й були якісь сумніви, їх розвіяв вигляд кортежу лицарів, що виїхали на зустріч. Він знав цих лицарів, пам'ятав їхні імена і гарби. Правдзіць, не чує. А на чолі? «Помагай, Боже!» – привітав їх осаджуюча коня. «Кшихіск, костельця, герба, огончик! Помагай, Боже, вашим милостям! Ради вас бачити, пане Рейневане! Ласкаво просимо до Глоговка! Поспішимо! Князь Болько чекає!» З нетерпінням виглядає ваших милостей. Вигляд з мурів Глуговицького замку показував повну картину лих і руйнувань, що їх внаслідок минулорічного рейду зазнала і пережила Глуговія Мінор, до недавна перлина шльонської архітектури. Розташоване за рікою Озоблогою, передмістя водне просто зникло. Важко було здогадатися, що на чорній шкаралупі випаленої землі стояли якісь будівлі. Подібна доля спіткала й колись людне та гамірне замкове передмістя. У Козельське передмістя життя поволі поверталося. Однак і тут було видно виразні сліди пожеж, які шаленіли рік тому. У п'ятницю перед неділею летари року Божого 1428-го, коли наглоувок, пограбувавши спершу монастир Пауліні в Мохові, вдарили загони табора. Чехи ячно Змірзліка зі Свощина та поляки добика Пухали. Рейневон згадав, що тоді дісталося не тільки передмістям. Ворота було розбито, міські стіни взято штурмом. Змірзліки Пухала вірвалися в місто, вчинивши різанину і пожежу, від якої Глуговок не оправився ще й досі. Чорними від сажі та кіптєви були кам'яниці на ринку, Руїни, незважаючи на відбудову, що були саме в розпалі, здавалася і південна частина міста поблизу колегіати Святого Бартоломія. Самі колегіати теж чимало дісталося. Серйозно постраждав монастир францисканців. «Менітюче видовище! Чи не так, рейне вони?» Князь Булько Волошек сперся лікцями на мур. «А тобі ж відомо, що місто ще дуже пощастило!» Коли тоді в березні я домовився з вами, Прокоп зупинив підпали і наказав звільнити захоплених у полон міщан. Звільнені взялися за відбудову, і тільки завдяки цьому назва главу в зникла з мапи Шльонська. А ще не скоро повернуться на цю мапу Прудник, Б'яла і чужовиці. «Я не допущу, щоб наступні міста спіткала доля Прудника і Б'ялої», – знову заговорив князь. Глогово куцілів тільки завдяки союзу з вами, гуситами, який я уклав за твоєю порадою, Рейнмере, друзякою і товаришу з Прайського університету. Я пам'ятаю про це, тому я наполягав, щоби тепер ти був у складі Прокопового посольства. Ми поговоримо про це, але в покоях з вином, за великою кількістю вина. Видовище цих пожарищ регулярно викликає в мені непереможне бажання нажлюкатися в дим». «Я чув, що у Вроцлаві тебе прокляли!» Волошик гойднув угорським у бокалі. «Тож ласкаво прошу до побратимства. Тепер мене не тільки друзяки, студіози працького Каролінома, а ще й обоє під анафемою. Мені дісталося за союзи з вами, ясна річ, і за те, що я тоді тому ксьонзеві черепок булевою розтрищив. Але мені плювають на їхні анафеми. Хай собі проклинають хоч до судного дня!» Ей, їх маю десь. Мене, друзяко, і так менші брати у відбудованому Глоговицькому конвенті з помпою поховають. У крипті. Будуть співати над труною, молитися, палити свічки і ладан. Буде повна помпа і парад. Не знаю, курва чи єпископа так ушанують, як простягне ноги. Що зрештою, дай нам, Боже, чим швидше. Тебе дивує, звідки я це знаю? Себто про свій похорон? Є в мене, брате, ворожбит на службі, сортіарій і чародій. Трохи він, щоправда, такий радше птахівничий чародій. А ведь курей, качок, потрошить і з потрохів читай майбутнє. Але читай вдало, мушу визнати. То це він цей Геруспік наворожив тобі такий парадний похорон? Дай-ну вгадаю, у похилому віці, після щасливого життя, у славі і багатстві, Дай, навгадаю, ти йому щедро платиш, забезпечуєш добробут сім'ї, родичам і знайомим. Дармек пиш, князь нехмурився. він пророкував не заради зиску і не заради улесливості, бо не завигався провістити мені такі речі, за які я його мало не наказав кіньми волочити. Провістити мені... Не, не твоя це справа, зрештою, що має бути, то буде. Долю не зміниш». Але долею можна керувати. І на це, щиро кажучи, я і розраховую, зізнався Волошик. Чародій, що правда, то правда, вичитив мені скачачих бебехів довге життя в достатку, але після нього смерть у славі та пошані і розкішний похорон. Але ж я через це не стану спочивати на лаврах. Не буду бездіяльно чекати того навороженого щастя. Хочу покерувати долею. Світ стоїть на роздоріжжі, «Ти сам це добре знаєш. Шляонськ теж опинився на роздоріжжі. Я ніби ти знаю, що хочу зробити, рішення вже майже прийняв. Але спершу хотів із тобою зустрітися, друзяко. І тому зажадав, щоб ти був у посольстві. Я тобі довіряю». Риневан ковтнув угорського не прокоментував. «Рівно рік тому», – вів далі Волошек. «Надстрадунею, коли я кінені на вербі цвіли котики, ти говорив мені про революцію». Про колісницю історію, яка з розгону змітає старе, щоб звільнити місце для нового. Ти радив мені приєднатися до переможців, бо переможеним горе, а переможців чекає слава, влада і могутність. Ти стелив переді мною міражі. Минув рік. Нині велика субота, завтра Великдень. Прибув бедрижик зі стражниці посол від Прокопа. З офертою, з конкретною пропозицією. Я хочу знати. Це чесна гра, Рейнвоне. Мені укладати союз із прокопом і Корибутовичем.